kwa watu ambao wanashika ya miguu. Ndamakundu. Kuna kitu Mungu anafanya. Unajua kuna watu ambao huwa Ni ujiza zao. Mimi nakupa shauri siahirishe muujiza wako. Unaweza kao unajiuliza ninaahirishaje? Nahi, Ninayesa kuna mwingine hapokei muujiza wake wa uponyaji mpaka amesikia watu wanaombea wagonjwa. Kwaanaisubiri mpaka mwisho kule ndipo apokae muujiza wake. Lakini na unajua roho nagatifu yuko hapa. Saa watu wanaimba wengine wanapokea uponyaji. Kwa ni saa yako ya kupokea uponyaji wao ukisikia ndani yako unasikia kuvuta Uo uponyaji kutoka kwa Bwana Yesu si subiri ameisimama yule mama akumsubiri Yesu amesimama alivuta uponyaji kwenye pindo la nguo haleluya kuna wengine ambao wanasubiri mhubiri aweke wa mikono wanasubiri ni ujiza yao Kwa kwao wanasogeza roho mtakatifu anakuja kuwaponya anasema anasubiri wakati saja niweke mikono unajua si muhimu sana mimi niweke mikono ni muhimu sana bwana Yesu akugusa haleluya haleluya sasa anapotupa kibali sikuweke mikono shukuru Mungu. Tusipokuwekea mikono shukuru Mungu maana Roma mtakatifu hategemei mikono ya watu. Haleluya. Niweombe tu Mungu anaweza akavitumia sana taka lakini anaweza akapita direct asitumie mkono wa mtu akaja akakuhudumia. Usiahirishwe muujiza wako. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Toku na watu ambao wamekuwa kiendelea kupokea uponyaji wao wakati uimbaji unafika. Na maumivu yamenyamaza sema yamenyamaza. kuna wengine wataendelea kupokea uponyaji wakati neno lile kipita. Maana maandiko yanasema ulituma neno lake na huwaponya mataifa. Nani ya neno kuna uponyaji Ukipokea hilo neno ndani ya moyo wako, utakuta hata maumivu yaliokuwa nakusumbua yamehapo. Haleluya. Leo ni siku yetu ya tatu Yasemi na hii ambayo Mungu ametupa tujifunze juu ya kukua katika neema ya Kristo tukilenga kipengele cha utumishi na tumekuwa tukipita katika siku mbili zilizopita sikia kwanza tuliangalia mambo ya msingi na hapa tutataka kujifunza neema ni nini tukijua kabisa ni zawadi au ni kitu ambacho unapewa huku tegemea wala huku stairi wala hukuomba umepewa kwa sababu anayekupa anakupenda. Amna kitu kingine zaidi ya hapo. Neema ni matokeo ya upendo. Tafsiri nyingine nasema ni zawadi za upendo. Neema. Kote tunapojifunza habari za utumishi katika neema hii ya Kristo Nataka ulione kwa namna hii. Na jana nilianza kukufundisha kidogo mambo muhimu yatakao kusaidia kukua maana ni muhimu ukue usipokuwa maana yake unakuwa ni mtoto sasa kama vile katika ulimwengu wa kimwili mtoto unajua ana vitu viyakamba ambavyo anaweza kupata mtu mzima awe sipata na pia kuna vitu ambavyo mtu mzima anaweza kupata mtoto awe kumbuka hilo siku zote hata katika ulimwengu wa kiroho kuna mambo fulani ambayo Mungu atakufanyia kwa sababu ni mtoto kiroho lakini kuna urisiwepo maana urithi lazima kuwe. Hata baba akiwa na magari mengi hawezi kumpa mtoto wake mdogo urithi wa gari. Anaweza kaandika kwenye kitabu chake kwamba huyu mtu teenager ndamba lakini amtpifungua sahihi kwa nini hajaku. Kwa hiyo inawezekana Mungu amekusudia mambo mazuri sana mbele yako. Lakini hujayapokea pamoja na kwamba unasoma Biblia kila siku. Shida nini, ni nini ndio toka? Nasema tunataka tusogea hatua Katika utumishi ambao Mungu amekushikilia kwa ajili ya nchi. Tuweze kukua katika neema hii ambayo Kristo ametukia tumtumishi. Na Jana nilikuambia pointi moja muhimu. Kila mtu aliyokoka. Maana yake kila mtu ambaye Kristo ni Bwana na mwokozi wake, ni mtumishi wa Kristo. Mtumishi kila mtu aliyokoka. Maana ni kiungo cha mwili wake. Hakuna kiungo kisichokuwa na kiasi Jana tuliona. Lakini neema hizo za utumishi ziko mbali mbali na zina tofauti na tulifika kidogo tu leo nataka kusogea hatua kidogo na nimemwomba Mungu nikifanye haraka kuna mambo mengi sana katika somo ile ambayo ninatamani radhi na vingine ninajikuta natamani kuruka vitu fulani lakini naona Roho mgatifu akiniambia hapana nenda pole maana ni somo muhimu sana kumbuka Roho mgatifu anapoteremsha somo kwa wakati wake ni somo muhimu Hallelujah. Hallelujah. Tuko kesomo kwenye ile waraka wa pili wa Timoteo Sura ya kwanza mstari wa 9. Taka nikuungumzie mstari ambao nimepoma sukuri ya kwanza. Biblia inazungumza habari za, za yesu Inasema ambaye alituokoa akatikisa kwa mwito mtakatifu si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake yeye. Na neema ya neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Nataka hapo ya kwamba kama unamtumikia Mungu hakuna mtu ambaye anamtumikia Mungu kwa sababu alistahili. Nataka ile jambo liingie ndani ya moyo wako ili kiburi kihambe. Haleluya. Ni muhimu tuwe Mungu anakutumia kwa namna gani mahali gani hakuna mtu yeyote katika ngazi yoyote ya utumishi wa Mungu katika Kristo ambaye anatumika kwa sababu alistahili hakuna hakuna mtu anayetumika kwa sababu amesoma hakuna mtu anayetumika kwa sababu aliishi matendo mazuri hakuna hakuna mtu anayetumika kwa sababu amezaliwa katika familia ya kitumishi hakuna tunatumika kwa sababu ya neema ya Kristo na neema basi. Hatukustahili. Tunaweza kaa tumeenda shule. Tunaweza kaa tumezaliwa katika familia za kitumishi na ukoo wa kitumishi. Lakini hayo hayatustahiliishi. Latilio neema isinge kuwa neema. Tunaenda kwa Ni muhimu sana ile jambo lekae ndani yako. Litahamisha kiburi ndani ya watu. Kuna watu ambao wanafikiri wanatumika kwa sababu wako dhahabu fulani. Angalia. Mungu hapokezani utukufu na madhahabu. Kumbuka hilo. Kama unatoka kuona upako unahama kwenye dhahabu lako wewe hamisha utukufu toka kwa Yesu waka kwenye dhahabu. Sema ninatumika kwa sababu niko kwenye dhahabu hii na sio kwa sababu niko kwenye neema ya Kristo. Wewe kadana kusema namna hiyo, upako utahama juu yako, utahama juu ya dhahabu lako maana Mungu hapokezani utukufu na wanadamu unatumika kwa sababu ya neema ya Kristo na neema ya Kristo basi. Haleluya. Haleluya. Kumbuka hilo, Mungu apogeza utukufu na vyuo vya Biblia. vina nafasi yake kabisa katika kuandaa watumishi. Lakini wito hautoki kwenye chuo cha Biblia. Wito unatoka ndani ya Yesu. Haukutoka ndani ya Yesu Yesu hakukuita. Haleluya. Ni jambo la kufahamu ili kiburi kiweze kuondoka. ni ndei sana kupata kiburi kianze kumtumikia Mungu ni rais tu. Na ukadzarau na wengine. Na yeye anakuambia wote ndani ya Kristo ni sawa. Hallelujah. Wawe ni Wayahudi au wa Yunani. Wanawake au wanaume. Ni sawa. Tunafahamu kuna wengine wanapata shida akiona wakina mama wakifundisha au wakihubiri. Tunafahamu mtu anamwana anahitaji sana kupita shule ya Roma takatifu si ndio? Maana Roma takatifu anaingia kwa mwanamke anaingia kwa mwanaume ni yule yule sema ni yule yule. Hakuna upungufu. Neema na wokovu kwa kina mama ina wokovu wanaume ni neema hiyo hiyo ya Kristo. Oh glory to god. Unajua kinachosema mwanamke astahili ni kiburi. Lageno kienda msalabani kiburi kina hama. Hallelujah. Manutajua wote ni sawa. Hakuna cha tajiri, hakuna cha masikini ndani ya Kristo. Wote ni sawa. Oh glory to God. Sasa leo nataka nikueleze point nyingine muhimu. Ndani ya neema kuna michepuo. Kiingereza ningesema nini? Ndani ya ndania neema kuna specialization. Kwenye neema ya utumishi katika Kristo hakuna generalities. Hakuna kumtumikia Mungu kijumla. Hicho kitu hakipo. Na sivyo neema haipo. Popote neema inapochanua kuna specialization, kuna michepuo ya kiutumishi. Na nataka kupita kwenye ukono maana ni muhimu sana. Jana nilikwambia kila mtu aliyekokoka ni mtumishi katika ngazi yake. Sasa nataka leo kulenga kwenye michefu. Bwana ni jambo muhimu sana. Hallelujah. Hallelujah. Naomba ufungue kitabu cha Efeso. Efeso sura ya 4 mstari wa 7 na wa nane. Oh, glory to God Wa Efeso nimstari wa 7 na 8. Paulo anaandika nasi. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha kikristo hivyo husema alipopaa juu Aliteka mateka akawapa wanadamu Vipawa power haleluya umeona hiyo mstari nataka kufuatilia yale maneno kipawa na vipawa bibili inasema lakini kila mmoja wetu kila mmoja wetu hebu sema kila mmoja Anazungumza na watu ambao wako ndani ya Kristo kila mmoja Hakuna aliyacho nje Uweze kusema uko ndani ya Yesu alafu hujaitwa kwenye utumishi Kama una hali na namna hiyo hujajua Biblia unayosoma Lakini Biblia imeweka wazi kabisa kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo Sasa kipawa chake Kristo ni kipi maana hapa anazungumza habari za kipawa cha kikristo alafu anazungumza habari za vipawa Unajua ukitizama katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Sura ile pili Mistari wa na nane Unajua ni baada ya Petro kuhubiri ile injili. Aliohubiri injili karsipana tukira Roma wakati waliposhuka. Alafu Biblia anasema wale walio sikia wakachomwa mioyo yao wakasema tutendeeje ndugu yetu? Sasa ule mstari wa nane Paulo Petro anajibu anasema Tubuni mkabatize kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa kipawa maana yake zawadi Ndiyo maana. Sasa ukienda kwenye tafsiri za Kiingereza utaelewa vizuri zaidi. Lakini hapa kipawa maana yake zawadi. Zawadi ya kila mtu anayepokoka, unayokila unapopokoka unapewa zawadi na Mungu. Na hiyo zawadi ni roho mtakatifu. Tunaenda pamoja? Sasa anasema kipawa kila mmoja alipokea neema kwa kadri ya kipawa chake Kristo. Sasa wanapozungumza habari za kipawa chake Kristo, anazungumza habari za romba katika. Sasa anasema alipo paw, aligawavipawa. Kwa nini hapa amezungumza kipawa kimoja, hapa chini anazungumza vipawa vingi? Ana maana gani? Wa wa kwanza sura ya 12 inatupa chifu. Wa Korintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa sita Alafu nikasoma ule wa 11. Biblia ina Basi pana tofauti za karama, bali roho ni ye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni ye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni ye yule Azitendaye kazi zote katika wote. Daniel 11 unasema. Lakini kazi hizi zote. Kazi hizi zote Huzitenda roho huyu moja yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo kazi hizi zote Sasa anasema kila mmoja wetu alipokea neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa kwa kadri ya kipimo cha roho mtakatifu Kazi hizi zote Huzitenda huyu roho mtakatifu akimngawia kila mtu peke yake kama apendavyo kila mmoja wetu alipewa neema ya utumishi kwa kadri ya kipimo cha kipawa maana yake kwa kadri ya kipimo cha Roma takatifu Roma takatifu alipima kipimo unachostahili kuwa nacho kwa ajili ya utumishi ambao Mungu amekuitia utakoje kuzungumza hii vizuri siku nyingine sasa ndani ya Roma takatifu ambaye ni kipawa vimo vipawa Tunawaona sawasawa ndani ya roma takatifu vimo vipawa Sasa Biblia imegawa inasema kuna karama kuna huduma kuna utendaji kwanza Sasa kamla sikuelezea hiki dogo fungua kitabu cha hesabu Kitabu cha hesabu sura ya 18 mstari wa 7 kama umekuja na agano jipya umepigwa chenga ya mwili. Hesabu sura ya nane mstari wa sita Kurasa wa Biblia ya 158. Bwana mwingine anaweza kutafuta kitabu cha hesabu kwenye agano jipya. Unajua tunacheka lakini kuna watu namna hii. ukiwaambia fungua kitabu cha Daudi watafungua. Kwa sababu hawajui ni vitabu vingapi luko kwenye Biblia, anajua Daudi yuko kwenye Biblia. Hesabu sura ya nane mstari wa 6. Nami tazama nimewatwa ndugu zenu walawi miongoni mwa wana wa Israeli kwenu nyinyi watu hao ni kipawa alichopewa Bwana wa ufanye utumishi wa hema ya kukutania. Ninataka uone hapa ya kwamba kuna watu ambao Mungu amewaweka katika kanisa ni vipawa. Sasa ni tofauti tunapozungumza habari za huduma, ni tofauti tunapozungumza habari za karama, ni tofauti tunapozungumza na utendaji kazi. Mtumishi wa Mungu mahala alipowekwa, alipowekwa ni zawadi ya Mungu kwa hao watu. Wajane roti. Unapopewa mchungaji, Mungu amewapa zawadi, sema tumepewa zawadi. Hata kama hutaki ni zawadi unajua zawadi unapewa hata kama hukomba nikipawa Mungu anapotazama watumishi wake ni zawadi yake kwa kanisa Lakini anapoona kwamba kanisa Halipokei kwa shukrani zawadi anayowapa fikiria anachowaza ugoju Kama vile mzazi anapotoa zawadi kwa mtoto alafu aone mtoto hapokei kwa shukrani bikiria mzazi kunachowaza ndicho Mungu anachowaza anapoleta watumishi mahali anapoleta watumishi nyumbani kwako uwapokee vizuri anawaleta watumishi katika kanisa lako uwapokee vizuri anawaleta watumishi katika kijiji chako uwapokee vizuri katika mji wako uwapokee vizuri katika nchi yako uwapokee vizuri Mungu anaangalia hii zawadi nimeitoa kwenye nchi hii kwa nini wapokei wanafikiri Watumishi ni zawadi Mungu anaweza kama undoa. Na ninakuambia usije kaomba kitu cha namna hii. Mungu akaondoa zawadi yake, usije kaomba. Sasa ndani ya Roho Mtakatifu anaye kipawa cha Mungu. Sasa yeye ndani yake vimo vipawa. Sasa Biblia inazungumza habari za huduma. Kuna tofauti kati ya huduma na karama na utendaji kai. Ni tofauti. Bodi niredo kwa lugha hiyo nyepesi. Huduma maana yake ofisi. Karama maana yake vitendea kazi katika ofisi. Tunaenda sawa sawa. Bodi inarudieta. Huduma ni ofisi. Karama ni vitendeya kazi katika ofisi kuisaidia ile ofisi ifanikishe kazi yake. Kama u driver ni ofisi, yuko mtu anaitwa driver naye ni kipawa. Tunaenda sawa Lakini kazi yake haijakamilika bila gari. Ngoja nirudia tena. Ninaezi ikatangazwa kazi tunatafuta kazi ofisi ya udreva Sasa hiyo ofisi ya udreva inatafuta driver Sasa ile ofisi ni huduma Sasa na tumeona kwenye hesabu nikimuita yule driver kipawa Sasa ile ofisi na yule ndivyo kazi zao hazijakamilika bila gari. Gari ni karama. Haleluya. Jarakaoneke kuna watu wengine wanataka kufanya kazi kwenye ofisi bila karamba. Kuna watu ambao wanataka kufanya kazi ya Mungu hawahitaji karama Utumishi wako unajua utakuwa hafu-hafu, sema hafu-hafu. Maana yake nusu nusu. Ni ngumu sanafikiri unaajiri driver bila gari, atafanyaje kazi anayo leseni unamlipa mshahara wa driver amekaa kwenye ofisi imeandikwa driver lakini hana gari. Umae kufikiri? Umayefikiri? kufikiri kumwajiri mtu awe karani bila kumpa kalamu? Fikiri hilo jambo unamuita mtu karani lakini hana kalamu hana daftari atafanya kazi ya ukarani namna gani ataitwa karani ana ofisi ya karani ukiingia kule ndani unahitaji huduma umeingia kwenye ofisi ya karani unahitaji huduma atakwambia ndio baadaye maana sina karamu ndio ile ambayo unakuta watu wanasimama kwenye huduma karamu hamna bitendeya kazi havipo. Kwa hiyo kazi ya Mungu haiendi vizuri. Au inaenda polepole. Pole. Sasa Biblia imeweka wazi hivi tu. Anapozungumza habari za utendaji kazi, anazungumza habari za utendaji kazi ambao hauangukiki katika huduma wala hauangukiki katika karama. Anazungumzia utendaji kazi jana tulizungumza vitu vingi mpaka wale wanaoshona zierehani wanapako mafuta ndio Kuna mafundi seremala wanapako mafuta Watu ambao wamekuwa kufuatilia kazi ya Mungu kwa miaka mengi wanaelewa Kuna watu fulani ambao wamepako mafuta kujenga majengo ya kanisa unajua wako Kina mahali wanataka kujenga kanisa unasikia ameitosha Kuna wengine Mungu amewaspecialize kutengeneza madhabahu, Usema madhabahu. Mwingine anaweza akajenga ukikifika hapa anakwama. Kwa nini hana upako? Inabidi akatafute mtu ambaye anafahamu hapa. Unajua anakutana tu na mchungaji wa na askofu unatakaja hapa. Yule askofu anamweleza au mchungaji anamweleza ndani yake amepewa upako wa kuwa creative kuwa fundi stadi wa eneo lake. Saa hiyo ndani, ya, ndani ya ke, roo tifu, yake Roho Mtakatifu anamchorea ile mazabau na mikono yake inakuwa imeshikwa na Roho Mtakatifu anatengeneza ile madhabahu sawa sawa na Musa alivyofanya. Haleluya. kitu unaenda shule. Niraajumayo neema ya Mungu juu yako. Sasa kuna utendaji kazi. <laughs> Wewe ni koereza kitu bwana. Kuna upishi wa upako. Sema wa upako. kama unafikiri na Tania Nehemia Oh glory to God Kuna watu ambao unajua kazi yao ni hiyo Sasa watu ambao wamefuatilia vitu sema wataelewa kitu ninachosema Kuna watu ambao unajua wanaitwa kwenye kupika wakati wa harusi na wanafahamika tu mjini si mnajua nafikinini wanafikiri wa mama wengine hawajipiga kwa nini hao wanafuata kuna kitu cha namna fulani ambacho Mungu anakuwa amekitenga ndani na wale watu wanachanua neema yao na watu wanaiona na kila ikionekana watu wanaifuata ni utendaji kazi kila eneo lina watu wake haleluya haleluya haleluya sasa ngoja nikupe mifano kidogo tuangalia habari za huduma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 sisi mnafahamu ya kwamba imeandikwa naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kwa manabii Waefeso 4:11 na wengine kwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na wale ofisi tano unaona basi nabii ni ofisi yake mtume ni ofisi yake mwingilisti ni ofisi unajua mchungaji ni ofisi mwalimu ni ofisi zinajitegemea na upako wake unyoko juu yake ni tofauti kama ngoja nieleze tofauti maana kuna watu wengine ndinasikia Roho Mtakatifu waki niambia hapa wanapata shida na nne ya kutofautisha kati ya Roho Mtakatifu na upako Bana watu wanafikiri roho mtakatifu ndio upako. Kuna tofauti kati ya Holy Spirit na anointing. So wale Kwa wale wanaojua Kiingereza. Bwana nitafotosha namna na Mungu anisaidie. Unajua roho mtakatifu kila mtu anaye Kama umeogoka roho mtakatifu unai. Yuko ndani. Kama hujao kokoka usijikafikirie ame kukimbia yuko pamoja na wewe lakini hayuko ndani yako Tunaelewa sawa? Kama hujao kokoka na unamtumikia Mungu yuko juu yako hayuko ndani yako Tunaelewa sawa? Ni wale tu ambao wamekubali kwenda mbinguni bonda takatifu yuko ndani yao ili awape passport, sema passport ya kwenda kule juu. Sasa nguvu za Roho Mtakatifu zinazokuwezesha kufanya kazi ambayo Mungu amekuitia hizo nguvu zinaitwa upako tuna roho mtakatifu huyo huyo ambaye Yesu alikuwa naye alikuwa kwa Paulo alikuwa kwa Petro lakini upako ulioko juu yao na juu yetu unajua unatofautiana kwa kadri ya kipimo cha neema tulichopewa mchungaji ana upako wake ni roho mtakatifu yule atendaye kazi ndani ya wote lakini upako wa kichungaji na upako wa kiinjilisti na upako wa mwalimu ni vitu tofauti na wale ambao wameshukiwa na huu upako wanajua kitu nasona. Siku ukisimama kuhubiri unajua leo ninahubiri. Ukisimama kufundisha unajua leo nafundisha. Unajua wana haina tashishi huitaji kumuliza mtu kwamba ni upako gani hapa? Ni vitu ambavyo ni tofauti kabisa kama vile unavyoona mtu amevaa shati nyeupe na mwingine kamevaa shati nyeundu. Huwezi kuuliza mara mbili, hii ni nyeupe, hii ni nyeundu. Utajiua kabisa huu ni upako wa Kiingereza, huu ni upako wa kufundisha, huu ni upako wa Kichungaji. Huyu ni nabii, huyu ni mtume. Unahitaji kumuliza mtu. Ni upako hono ladivu ni ye yule atendaye kazi ndani ya wote. Ni ye yule. Hana tofauti. Lakini kinachotofautiana upako Biblia inaita kiwango, Inaitwa kipimo, Inaitwa kadri ya neema tuliyopewa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ni katika furamu hili. Ndio maana mwingereza anapong'ang'ana kuwa mchungaji lazima awe mwangalifu. Ni upako mwingine huo unajua. Si kupandishwa cheo. Ni upako mwingine unaweza ukapandishwa cheo kwa jinsi ya kibinadamu ukawa mchungaji lakini juu yako huko upako wa Kiingereza utapata shida. Manaa tabia yako ni ya Kiingereza sio ya mchungaji. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya Unajua Wakorintho wa kwanza sura ya anaongeza listi pale. 12 mstari, mstari wa 28 Wakorintho wakaanza 12 mstari wa nane anasema hivi Na Mungu ameweka wengine katika kanisa wawanza mitume, manabi, watatu wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za roho Sasa mtane Kwa maana watu wengi sana walioitokoa walimu ni wategaji wamekimbia ofisi. Na naomba Mungu awakamate warudi kwenye ofisi zao. Wamekimbilia kuhubiri maana unajua mwinjilisti yeye anaweza akachukua mstari mmoja tu Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata mlea. Akafunga Biblia. Akachapa injili masomowili kama mstari hapo. Lakini sio mwalimu. Na watu wengi wanapenda hiyo. Mwana anajua kazi yake ni kukaa kwenye magoti mazamo mawili, akiamuka na Biblia na moja, anachapa injili, mwisho ana sema watu wanataka kuoroka, amemaliza kazi yake na Mungu anampa thawabu yake. Lakini mwalimu, lazima asome kuliko mwanafunzi Lazima asome na wengine wamefundisha nini? Lazima asome na wengine wamefunuliwa nini. Lazima apite kama nyuki bila kuchoka. Aende ua ili achukue kidogo. Aende ua ili achukue kidogo. Aende ua ili achukue kidogo. Aende ua ili achukue kidogo. kidogo. Alafu arudi nyumbani kwake atengeneze asali. Hallelujah. Ko inambidi asome. Mwalimu Mtegaji hata wanafunzi wanajua huyu ni Mtegaji. Mara anakuja ajajiandaa. Na wanafahamu? tu sasa huwa ninasoma hizi Biblia halafu ninagundua shida ya lugha Biblia kwa mara ya kwanza hatuna maneno ya kutosha ya kuelezea uzito wa ya yale maneno yaliyo kweko kwa tunajaribu kuchanganya maana hatuna maneno ya kutofautisha Sasa kuna mahali pengine wanaandika karama lakini kwa kweli kwenye Biblia ya wanzoni hawakuwa na karama kama kitendewa kazi walikuwa na maana ofisi. Sasa kingia ndani ukaanza kufuatilia na upako wa kufundisha Roho mwangajifu anakupa macho ya kuona. Hallelujah. Hallelujah. Sasa ukisoma hapa utakuta unasema kisha karama za kuponya wagonjwa. Sasa hapa ni tofauti sana na ile iliyoandikwa pale juu anapozungumza anasema anasema katika katika ile mstari wa tisa, mwingine imani katika roho yeye yule na mwingine karama za kuponya katika roho yule moja ni tofauti na hichi hapa chini hapa chini alikuwa anazungumzia ofisi kuna watu ambao ofisi yao Mungu amewapa kupeleka uponyaji wa Kristo kwa watu wengine unajua akilala akiamka ni watu wajue ya kwamba Yesu ni mponyaji unajua ni ofisi yake anaupako ambao ni tofauti na upako mwingine. Hallelujah. Aleluya Aleluya Anazungumza abadi za masaidiano jana nilizungumza kidogo. Wako watu ambao wana ofisi zao hapa. Kwenye masaidiano lakini kwa sababu hawajai kufundishwa hata siku moja, hawajui hata namna ya kutambua upako ukiwa juu yao wa masaidiano Hawajui. Wao wanajua mtumishi wa Mungu lazima awe wa mchungaji. Wanataka kusoma Bible siku na Mungu kama ana mchungaji wake mzuri pale. Akikaa kwenye magoti na anaanza kuzungumza na mchungaji, anaambia mchungaji nataka kwenda kusomea Bible siku. Roho mdakatifu anazungumza na mchungaji pale, anaambia simruhusu. Maana sio ofisi yake. Ghafla mchungaji anasema a kakae kwanza kwenye maombi. Unakuta vijana wanaanza kutafurikia wachungaji. Mchungaji ananezibia pumzi. Ana nezibia pumzi. Ah, ni kwa msaada wako. Ni kwa msaada wako, rudi chini kaa kwenye magoti kana kwenye maboti ombe. Yamkini Mungu amemweka hapo aweze kukusaidia usicho kaingia kwenye ofisi sio kwa yako. Watu wa agano la kale walijua hatari ya kuingia kwenye ofisi ya kuhani mkuu wakati wao sio ma kuhani mkuu. Walikuwa wanakufa. Wako watu ambao mpaka leo wanakufa mapema kwa sababu wamekaa kwenye nafasi ambazo sio zao. Lakini kwa sababu tuna science na teknolojia kila mtu wakifa wanapima, wanasema amekufa kwa kitu fulani. Hakuna mtu anayekuja na science ya kibiologia. Ukitokea ukame tunasema mimi yamna sawa hata kama Mungu amekasirika. Oh haleluya. Lazima watu wanyanyuke kwaeleza watu kwamba kuna uhusiano wa maisha yao na Biblia. Wakikorofisha vitu vilivyoandikwa kwenye Biblia vinatokea kama vilivyoandikwa. Mungu hajabadilika. Haleluya. Haleluya. Ulimwengu unahitaji kujua kwamba watu wasicheze na utumishi. Hii kazi sio yetu bwana. Usicheze na kumtumikia Mungu. Mimi nalikwambia kama hujasikia hicho kitu kija ndani yako usikimbie kimbie tu kutaka kutumika. Kama kwenye magosti. Hakuna kuna katika muda wa kutulia mbele za Mungu na kumsubiri Mungu. Huo sio muda uliyopotea, ni muda mzuri zaidi kwako. Kwa. Faadalukaa hata miaka mitatu unaomba, unamsubiri Mungu. Kuliko ukachomoka ukaomba nusu saa, ukachomoka asubuhi na bibili yako mgongoni, umeacha na kazi, unakimbia huku na huku, unasema naomba kumtumikia Mungu. Unakutana na majaribu, halafu unasema ndio majaribu ya utumishi. Ingine ni upumbavu tu, sema ni upumbavu tu. Si unafahamu upumbavu sio tu. Sio kwa kabu kasmo waka sasa Yesu alisema wale wana wale watano walikuwa wapumbavu, unajua kwa nini? Walijua kwamba taa bila mafuta yao waka. Upumbavu ni yule mtu ambaye anajua kitu cha kufanya lakini hafanyi. Mm. Unajua upumbavu inaelezea hali uliyo naye. Unajua kitu cha kufanya ufanye. Biblia inakuita mpumbavu. Mtu mjinga ni yule ambaye hajui kitu chochote. Sio tusi. Ndio maana Paulo anawaandikia wale watu anasema msio wajinga. Alikuwa hawatukani. Haleluya. Wewe hata msio wajinga bali mwafahamu nini alio mapenzi ya Mungu. Glory to God. Saba lazima ufahamu vitu kwa Ziko ofisi kuna watu ambao wamepewa ofisi za msaidiana. Ni ofisi zao kabisa. Kuna wengine wamepewa ofisi za maongozi. Kwenye administration wana upako wa kwenye administration ukiwasimamisha kuhubiri ni sawa sawa wamewapa adhabu. Siyo ile yao. Hata wangefunga siku arobaini upako wa kuhubiri wewe siku kwa nini neema yao haiko huko Ndiyo maana kuna watu wengine wanafunga kienyeji kienyeji to wanaumia Uwezi kufunga nje ya neema yako lazima uende sawa na neema yako Mungu ni Mungu wa specialization Ni Mungu amechepuo kwa nini anataka ufanisi kwenye kazi yake Utapenda kufanya kile kuwa mfanisi wa kazi yake maana hawezi kufuatilia, huwezi hata kuwa na experience. Hawezi kuwa na uzoefu wa ile eneo. Mungu anataka ufuatilie eneo lako, ukuwe nao hilo. Hata baada ya miaka kadhaa, watu wakija kuuliza, wanafahamu kitu wanachouliza. Na unajua kitu unachosema. Hallelujah. Hallelujah. Oh glory to God. Ukisoma Warumi sura ya 12, mstari wa 6 mpaka wa 8, Paulo anaandika ofisi zingine pale. Anasema hii basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliopewa ikiwa unabii bitto nabii kwa kadri ya imani ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake mwenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu kwa furaha unajenzi ni ofisi sasa ni ofisi ambazo hatujajitokeza sana kwa sababu watu hawajajua namna ya kukuza ofisi zao na nene anaposhuka juu yao hata wale wanaozifahamu wanashindwa kuwasaidia zikuwe lakini ukifuatilia maneno aliwaka hizi ni ofisi hizi sio karama ni ofisi sadaka sigombane na utafsiri wa biblia mungu akupe amani nilotaka nikusaidie kuna tofauti kuna watu ambao najua mungu amewaita kuwa wahudii sasa unajua ukisoma kwenye Biblia sana muda wa kupita uko maana sio eneo lake. Naenda kwenye Biblia ukasome habari za Paulo. Paulo akizungumza habari za Epafrodito, si mnamfahamu? Wasomaji wa Biblia wanamfahamu mtu mmoja anaitwa Epafrodito. Paulo anamuita mhudumu wa mahitaji O oh, glory to God. Unajua alipewa upako na Mungu wa kumhudumia Paulo. Anapea vitu hapa anapeleka hapa kumpelekea Paulo. Ni mhudumu Unajua makanisa ya askwizi mengine anamuita parish weka. Ni ofisi inajitegemea ina upako wake. Achukuiwe mtu tu kwa sababu amekosa mahali pa kwenda. Ni ofisi ina upako wake, amepewa neema ya kuohudumia watu ambayo mtu mwingine hana. Ana ukarimu ambao mtu mwingine hana. Hata kama mchungaji alikuwa yupo, atakaa pale yule mtu kwa sababu tu ya yule ukarimu wa yule mtu aliokuwa pale. Hata tu. Kuna kitu ambacho Mungu amemwekea ambacho mtu mwingine hana. Ni ofisi inajitegemea. Sasa ni hatari huyo mtu aseme mimi hii kazi ni ndogo sana kwa sababu juu yake anamuona mchungaji. Sasa kwa sababu watu hawajui tofauti. Hakuna ofisi yoyote Sasa tufuatane vizuri. Hakuna ofisi yoyote iliyokabidhiwa kondoo isipokuwa ofisi ya mchungaji. Tunaenda sawa sawa. Bana ni vizuri mchungaji ndiye mwenye kondoo, ndiye atakayedaiwa na Mungu kondoo. Sio muinjiri sio mwalimu sio nabii sio mtume ni mchungaji tu ndivyo taratibu amungulilio na Ndiyo maana wachungaji wanapewa heshima ambao maali pengine huiona kwa sababu kila ofisi ina gharama yake na wao wana gharama mwingilisti hataa uelezo na Mungu kondoo umepeleka wa maana hukabidhiwa mchungaji ataeleza Sasa ni tarifu sana Mtu anaitwa kukaa kwenye ofisi ya mwalimu, anangangana kuwa na kondoo. Mwingine anapewa ofisi ya kuwa mwinjilisti, anaenda anahubiri mahali, anafika anaanza kukuta hakuna kanisa. Sasa wengine wanaita matanisa ya kiroho. Nisijue amepata wabio vocabulary. Maana haiko kwenye Biblia. Kanisa ni kanisa la kiroho, sio la kiroho si kanisa. Haleluya. Haleluya. Sasa na upirini amne anasema sasa watu waliookoka nitawapeleka wapi? Wachungaji hao wanawatazama hawajaokoka. Sioni kanisa pala kuwapeleka. Sasa tunafanyafanyaje? Unajua jaribu ninalokuja. Kunaanzisha kanisa. Mwinjilisi tunaanzisha hivi kanisa huna upako wa kutunza kondoo. Dafu unajipachika cheo mchungaji. Tangu lini? Sasa unajua kwa sababu huna upako wa kuchunga kondoo. Ni ugomvi ni ugomvi. Maana unajua mchungaji ni mpole na ni mkali pia. Hallelujah. Unajua wana tabia tofauti. Mwinjilisti haweziyo kile. Nenda kwenye maandiko, Kamsome mtu mmoja anaitwa Filipo. Unafahamu ni kwa nini alinyakuliwa na yule roma yatifu alipomshuhudia yule mtu wa kutoka Kush? Unafahamu kwa nini aliondolewa bila sija akaanzisha kanisa? Maana yule jamaa ametoka Afrika Yesu hajafika. Filipo angana kupata shida sasa huo jamaa ndamkabidhi kwa mchungaji upi? <laughs> Roho Mtakatifu atakasa msi kazi yako. Wewe umefanyika kama mshenga. Umemtambulisha kwa Yesu. Sasa si wanaoaana kinachokuzungua nini? Haleluya. Bila kuna mahali pengine Roho Mtakatifu atakuoongoza kuongoza watu mahali fulani. Lazima uende sawasawa na Roho Mtakatifu. sawasawa jamani. Lakini usienda kama vile ukwenda shule ya Roho Mtakatifu. Kuna mahali atakuongoza kabisa, mahali pa kuwacha watu waliokoka. Lakini usijaribu kumsaidia Yesu. Utakuwa makeli. Na utafeli kwenye ofisi yako. Utabaki unashangaza. Ni ofisi ziko tofauti na zina majaribu yake. Usijaribu kuchukua kondoa kama Mungu hakukupaka mafuta ya kichungaji Ni kazi ngumu hujawahi kuona. Hakuna kazi iliyo ngumu kama kazi ambayo huna neema yake. Mimi nina kuambia kweli. Kwa kila siku unasema na wachungaji wengine na <laughs> Santi Asante Mungu ambaye hakuniita kuwa mchungaji. Alafu nasema lakini neema iliyoko ndani inawasaidia sio maskini kazi radi tu bwana ni kitu ngumu lakini neema ya Mungu ipo juu yao iliko juu yao Mungu ana kabisa watunze kondoo haleluya haleluya haleluya kuna wengine wana ofisi zao za kutia moyo unajua ana opako wa kutia moyo Ndiyo kazi yake unajua kama kuna mtu ndani ya kanisa ameshuka moyo huyo mtu analetwa karibu atakaa naye hata miezi mwili Wajane wanaelewa kitu ninachosema. Kuna watu ambao kisha fi wa Mungu anakuletea karibu. Anakataa wewe mpaka kiroho chako kimenyunyuka tena Anaondoka. Na hutajua ameenda wapi. Hamjagombana lakini ameondoka. Mungu anamleta hapo. Usayengine unafika mahali pagumu unalia tu mwenyewe kwanzia usimbiwa la jioni, hujampigia simu, hujamuita, unasikia amegonga mlango. Mama fulani upo, nipo. Karibu maneno yanayotoka ndani yake utafikiri alikuwa na roho tangu asubuhi wan hiyo ni ofisi yao wamepakwa mafuta kwa kazi hiyo mtu anayeshuka moyo Mungu ameandaa ndani ya kanisa watu wa kuatia moyo haleluya Ni ofisi yao sasa ni hatari kwa hiyo mtu kutafuka kuwa mchungaji kwa sababu tu ajjua kwamba ni utumishi wake ni wito unasikia ndani lakini ni specialization ipi ni mchepo upi? Lazima ujua hicho kitu. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wengine wamepewa kuhimiza tu. Unajua kuna tofauti ya mtu kufundisha watu watoe na mtu kusimama kuhimiza watu watoe. Simnajua? Kuna watu wana upako wa kuhimiza watu watoe, ya yeah, kufundishi. Nakwambia hata kama ulificha haya ndani ya kia tu sipatoka. Ogrolli oh, tu god. Wana upako wa kuhimiza. Hawana upako wa kufundisha. Wao fundisha kawa pembeni ngoja anasimame. Ni kitu kingine bwana pesa tutotoka hata kama hawakuelewa watu lile somo. Maana sasa ha, halitoki kwa neno linatoka kwa upako. Hallelujah. Oh glory to God. Mchungaji anaweza akasimama jamani siku ya katikati kat, kat, ya wiki kuna kufanya kazi hapa kanisani. Amemaliza. Mungu ananyenyua muhimizaji. Hakuna mtu atatega. Mtu simama hapo bwana atakufuata nyumbani atakukumbusha ofisini utafikiri kazi hiyo ni ya kwake. Na hao watu wanachukiwa kweli mkaani sana. Ma Maana fuata nini? Wewe wako we, ni ndio mchungaji bwana si mchungaji aliyesema ah ah yuko kwenye ofisi yake. Hallelujah. Ana palilia ofisi yake usigombane naye. All oh, glory to God. Kina mtu mtoni mafasi yake unajua hizi zipo kuna wengine wamepewa upako wa kuonya kuonya sio kufundisha kuonya korofisha to kidogo utamuona yuko haleluya <laughs> Mungu ameweka kanisa lina kila kitu ndani lina kila kitu kwa sababu tu hatujajua kwamba kuna upana wa utumishi namna hiyo kuna michepuo na Mungu ameweka michepuo namna hiyo nao kwenye kitabu cha Wakorinto anasema ili kusiwe na faraka ndani ya kanisa. wa kazi waende vizuri. Watu waweze kukua wasimengania kaeneo kamoja tu. Wanangania kaeneo kamoja tu. Na ukifuatia kwenye Biblia utaona kabisa Mungu ameweka namna hiyo michepuo ili kuwe na ushirika. Maana nikijua neema yako. Na ukajua ya kwangu tutashirikiana bila kugombana maana wezi kuchukua neema yangu maana hatuendi mahali tunabonyeza kama bomba la maji tunachukua neema ni Mungu ndiye anatoa kwa hiyo wezi kuchukua neema yangu na mimi siwezi kuchukua ya kwako Ile atutaeheshimiane na kushirikiana hatuwezi kudhalaliana hata katika madhaifu si unavahamu watu wengi hawajajua ya kwamba neema inaposimama Mungu anapita kwenye madhaifu kama vile hayapo dio maana Paulo akaweka onyo akasema jamani kwa sababu neema imezidi tuzidi kutenda dhambi la hasha dhambi inapozidi neema inazidi madhaifu yakizidi neema inazidi unaposema Mungu siwezi ndipo unamuona Mungu unaposema mimi naweza Mungu anagapa mbele lazima kukumbuka hili kitu lazima neema inakuatiwa neema unapoaona wewe ni mdhaifu huwezi kutumika ndipo Mungu anasimama agutumii. Unaposema mimi naweza Mungu anasema hukunitaji mimi ngoja nikae pembeni. Kosa hakuna mtu anaweza kumtumikia Mungu kwa sababu kazi ya Mungu ni kazi yake. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sasa anazungumza habari za karama kwenye ile ile wa, wa kwanza sura ya mbili Anazungumza habari za karama. Kwanza ile mstari wa nane anasema mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendadvyo roho ye yule. Mwingine imani katika roho ye yule na mwingine karama za kuponya katika roho ye yule yule, yule moja. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za roga, na mwingine tafsiri za roga. Hizi ni karama vitendea kazi. Sasa tunasikiliza. Interview la ambaye amepewa ofisi, kaitwa kwa maana sikira mtu ameitwa kwenye ofisi. Lazima ufahamu. Kuna wengine ndani ya mwili wa Kristo ni ofisi, ni kipawa wako kwenye ofisi. Na wengine ni kipawa lakini wanakarama ndani, wanatumika kwenye eneo la karama, si kwenye ofisi. Lazima ufahamu hiki. Ila yule mtu aliyeitwa kwenye ofisi, Mungu anaweza kumpa na karama zingine fulani. Muinjili sasa ataenda na karama za miujiza. Sitakwepota. Lakini Mungu anaweza kumuinulia mtu ambaye anatembea pamoja naye. Ambaye watasimama pamoja naye. Watahudumu pamoja naye. Zile karama ambazo zinatakiwa katika ofisi zitatumika kwa hao watu. Lakini wanatakiwa waende kwa ushirika. Kila mtu ajue nafasi yake. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kuna watu ambao wamepewa mzigo wa maombi na wajua ofisi yao iko wapi. Bana ukimuuliza mtu, ofisi ya muombaji iko hapo. Wachache sana watakwambia. Kwa sababu haujui kwa iko kwenye ofisi ya masaidiano Sasa sizungumzie habari za mtu tu anaomba. Kuna upako unashuka kwa maombi. Watu ambao wamekaa kwenye ofisi wanaelewa kitu ninachosema. Unapenda kuomba kuliko kitu kingine chocho. Kuomba kwako si waadhafu. Ni sehemu ya wito wako. Sasa kuna wale ambao wamepewa ndani ya michepuo kuna michepuo. Kuna wengine ambao wamepewa kuombea nchi. Wanamzigo wa kuombea nchi hata wasipotangaziwa maana Roma Katifa nawatangazia. What tu. Kuna wengine wana mzigo wa kuombea makanisa, wengine wana mzigo wa kuombea wachungaji, wengine wana mzigo wa kuombea mikutano hata kama hujatangazwa kuna wengine labda hawajao kufika kwenye hii seminar lakini huko waliko wanaomba. Wapo. Wanafanya nini? Wanatusaidia. Sisi tulioko kwenye ofisi hapa kazi ya Mungu iende. Atapewa sababu yake na mimi sababu yangu. Haleluya. Yana simama kwenye nafasi yake. Lilikuwa nasoma habari za mhubiri mmoja alikuwa anatembea na ndugu mmoja ambaye Ye alikuwa na mzigo wa maombi. Alikuwa anatangulia wiki tatu kabla hajafika huyo ndugu kuhubiri. Alikuwa akiingia kwenye hoteli namna hii anaweza akajifungia siku 4 hajatoa puya yake nje. Wale watu wa hoteli wakaenda wakachungulia wadau huyu mgeni ameingia hapa ndani hatuja muona akitoka hata siku moja kuna shida gani na sijui kwa nini ndugu hakufunga mlango wale akafungua mlango na mleo akakuta amefunikwa kama pepeo vieupe wao warudi hakuna mtu aliyouliza yule mhubiri anafika anasema fulana amefika hapa wakasema ha, hatoki huko nje hatujui ana shida gani akaambia muacheni. <laughs> Haelewi ya. Lakini nakwambia yule ndugu alikuwa akisimama, yule alikuwa haendi hata kwenye mkutano hata siku moja. Yuko kwenye maombi, anamtajia yule ndugu asimame kwenye kazi yake ya uinjilisti. Alikuwa akinyenyuka yule ndugu. Mambo yalikuwa yanatokea katika yule mji, hujawaekona. Hujawaekona. Sasa watu akimtazama yule mhubiri, wanasema I say, I say hiyo ndiyo yenyewe kila mtu anataka kufanana naye hawajui siri yake ya kwamba aliyemfanikisha ni yule wa ofisi ya msaidiano sio yeye yule ya yapake kuchapa injili yule amekadana kulia na Mungu lazima tusaidiane haleluya sasa ni hatari yule wa maombi kwa sababu haonekani na watu apata kiburi kwamba sasa na mimi watu hawajui kwamba nilifika Dodoma hawajui kwamba nilifika Tanzania sasa anatafuta namna ya kuonekana ngoja nikoeleze kitu umwahi kufikiria hii ngozi iliyoko chini ya kiganja cha mguu ingekui na mlalamikia Mungu kwa nini uneniweka huku kila siku niko chini wananikanyaga tu wananikanyaga tu angikwana nalalamika naaza kwa nusu niweke hapa nionekane kwenye kipanda uso lakini ninakwambia kipanda uso hakiwezi kutembea bila hii nyama ya kwenye mguu haleluya Na hii nyama ya kwenye mguu unaweza kumwambia nyama ya uso. mimi navaa kiatu wewe una kiatu. Oh, glory to God. Ni wivu wa kipumbavu tu. Worship <laughs> oh, to God. Ndiyo maana ya michepoo. <laughs> Unajua kuna michepoo nani ya michepoo? Ngoja nikupe mfano kidogo alafu tutamaliza. Kwa mfano Kuna michepuo ya eneo Sasa tuchukue mfano wa mwingereza Sasa ofisi ya mwingereza Sasa waingereza wako wengi Sasa Mungu hawarundiki mahali pamoja Kuna wengine wamepakwa mafuta kwenda vijijini wengine wanapaka mafuta kwenda mjini, wengine wanapaka mafuta kwenda kwenye mashule, wengine wanapaka mafuta kwenda magerezani Upako huu ni tofauti. Usiji ukajaribu kwamba kwa sababu niniona shuleni wanafanikiwa, ngoja niende gerezani. Ni upako unatofautiana Utashangaa. Unabaki kufunga na kuomba na nasema, "Ah, mbona hapo zifanikiwa." Ah. Ngoja neno gumu hapa. Upako ulioko juu yako hauji kwa sababu umeomba. Unakuja kwa kadri ya kipimo cha neema uliopewa. Sasa unawezi ukachochea Ukachochea ule upako uliopewa ukakuwa mbali kiwango ulichopewa. Lakini huwezi kuvuka kiwango ulichopewa. Bana mstari umechorwa, huwezi zidi baada hapo. Ndio maana Biblia inasema usinie kuliko yale ambayo unapaswa kunia. Lazima uende kwa kadri ya imani. Kuna kipimo. Sasa watu wengine hawafahamu heki. Kuna michepuo bwana. Kuna watu ambao umepewa neema ya kuwahubilia wanafunzi, usijaribu kuiga. Ni neema yao ni waingereza lakini wao umepewa kuwafuatilia wanafunzi. Kuna wengine ambao umepewa kufuatilia kabila fulani. Wengine wamepewa kwenda kwenye miji fulani. Wengine wamepewa kwenda kwenye nchi fulani. Ni upako wao. Unajua ukimtazama bonke, yali pewa neema ya kuwahubiri wa Afrika. Wale wanaofuatia huduma yake wanafahamu. Amejaribu kuhubiri ujerumani. Hakiita krused hata watu wao wafiki. Walini neema yake haiko Germany, iko Afrika. Mungu alisemana akiwa mtoto mdogo akiwa na miaka nane. Njoo neema yake iko huko. Unajua sasa akiita mikutano huko. Usijaribu kuinga kwa Mungojani fanane naye, ni neema yake. Unaja una, unaweza ukajaribu kukusanya ukapita a ni neema yake iko juu yake Mungu amempa apite Afrika. Ni neema yake. Sasa na kwa kiwango chake, sasa kiwango chake ni continent, sema continent. Hata kama unajui Kiingereza sema continent maana yake bara la Afrika. Hazungumzi habari tu za nchi fulani fulani. Sababu kuna wengine wana upako wa Kiingilisti kwa ajili ya Tanzania tu. Wakivuka tu Kenya wamekwama. Neema yao imeishia hapo mpaka. Kuna wengine mpaka yao ni mkoa. Kuna wengine mpaka hao ni mji tu. Ukitoka nje ya Manispaa umekwama. Oh haleluya. Sasa kama tunajua neema tulizopewa, wale wa manisipa waende manisipa, wale vijijini waende vijijini, waliopewa mkoa wa shugulikie mkoa, waliopewa miji waende kwenye miji, waliopewa enchi nzima wafuate enchi nzima. Oh, Halleluya. Na tutamwona Mungu. Maana kila mahali upako utatokea. Kila mtu yamekaa kwenye ofisi yake. Hakuna wakoona wivu. Utatoka wapi wivu? Palipo na wivu ndipo penye machafuko. Biblia inasema. Vurugu zote makanisani kwa sababu ya wivu kijana amechemuka ameenda vijijini watu wanaogoka sasa mchungaja na kasirika kwa sababu ya alienda hawakumpokea meema yake haleluya ukifahamu neema mpe mkono wa shirika Anapoondoka unasema jamani njoka nidhani haba Tukuwage vizuri. Jamani wa Kristo wenzetu wanaenda kuhubiri uko vijijini Hebu tuombe. Hallelujah. Oh, glory to God. Halafu mchungaji anachunga kondoo. <laughs> yule Mwingereza akirudi anarudi kwenye base, nasema kwenye base. Sema kwenye, e, kwenye kipuo chake. Anakuja kumweleza mchungaji wake mambo yale yofanyika kuliko. Hamna kugombana. Mchungaji anachunga na maana yule Mwingereza ni kondoo wa mchungaji. O oh, glory to God. Iko michepuo bwana. Unajua kuna wengine kuna michepuo ya ujumbe. Tuchukue ofisi ya mwalimu. Sasa walimu wako hapa wataelewa kitu tunachosema. Unajua shule moja walimu 20 lakini masomo tofauti. Simna vamo. Kuna michepuo ya kufundisha. Unaenda shule moja walimu wa hesabu wako wanne usisemwe mbona hii shule imependelewa A -a. kuna mwingine anafundisha darasa la kwanza kuna mwingine ni wa darasa la nne mwingine ni hesabu za darasa la sita mwingine ana upako wa kuwafaulisha wanafunzi kwenye hesabu darasa la saba wana hiyo nema walimu wanajua kitu tunachosema kuna wa walimu ambao we wape wanafunzi watafaulu kitani na wale wa shule shule wanaowafahamu hao wa walimu wanawatumiaga vizuri kweli. Hapewi darasa lingine lolote sipokuwa wanapoenda kumalizia. Na kuna walimu ambao wana upako wa kufundisha watoto wadogo, mpe watu wa darasa la saba, hawezi kufundisha. Upako wake huko kwenye darasa la konza, na kiroho ni hivyo hivyo. Kuna watu ambao wana upako kuwafundisha watu waliookoka leo. Ni upako wao usije kafikiri Mungu amekudharau. unapoitwa kufundisha seminar baada ya watu kuokoka. Mungu aje kudharao ni ofisi yako. Haleluya. Maliria hiyo ofisi na Mungu atakukweza. Oh glory to God. Glory to God. Lazima fahamu najua tuko walimu tofauti hapa. Ndiyo maana ni hatari sana kwa mwalimu kutaka kufundisha kila kitu. Huwezi kufundisha kila kitu na kwa nini ufundisha kila kitu wakati wanafunzi walimu wako wenyewe? we shika eneo la kwako Napataje shida watu wengine wanalala. Kwa nini hujafundisha somo flaa? Kwa nini hujafundisha somo flaa? Ah, sikupewa. Mimi sina jibu zaidi ya hilo. Sikupewa. Kuna waliopewa. Sasa wafundisha hao. Mimi nafundisha nilichopewa. Hallelujah. Na mimi nafuatilia hiyo hiyo. Maana mimi nataka kutetea na neema niliopewa. Nataka kuipalilia ipate kukua. Yako maeneo. Kuna utofauti wa ujumbe kwa wanaofundisha. Mimi chepuo usijaribu kuingia eneo ambayo Mungu akakupa. Ndio maana wapo kuna mwingine anapewa kufundisha habari za imani, atangangana na habari za imani, haimaanishi kwamba kuna vitu vingine hajui. Ah ha -ha. amepewa kufundisha imani. Mungu amempaka mafuta kuweza kufundisha neno watu waelewe imani nini. Ni onao lake. Ni mchepuo wake. Kama anajua atachochochea hilo ni sasa anaweza akapata shida anasema sasa mbona watu hawajui mambo ya ubatizo? Mbona hawajui hiki? Mbona hawajui? Anaanza kufundisha yote hizo. Anachanganya watu kunakuwa na confusion, vurugu upako hana. Anaenda kwa mwili, anarudi katika roho, anarudi katika mwili, anaenda kwenye nafsi, anaenda kwenye roho, anaenda kwenye mwili, anaenda kwenye nafsi. Anafundisha hata ukimuuliza sasa unifundisha nini? Yeye mwenyaji. Yeye ameona tu kwamba kuna haja ya watu kufundishwa. Usipo ukiona haja ya watu kufundishwa usizofikiri Mungu sasa amekuita wewe kufundisha. Omba Mungu ainue watu. Maana ano. Hallelujah. Oh, glory to God. Inona Roma takatifu wakati sema basi. Na akisema basi sogea tena. Maana yake mambo mengine ni ya kesho. Hallelujah. Tenia Uya da Jesu ameli